Форму в серії носить таємна поліція. Офіцер уважно вислухав мене. Коли я закінчив, він віддав мені паспорт і сказав. Ось там каса бачиш? Я озирнувся. Справа від вишикованих уряд скільних будок стояв невеликий кіоск. Обмін валют? Уточнюю. Більше в залі нічого не було. Так, іди туди і заплати за візу. Потім повертайся сюди. Тобто все гаразд, просяяв я. Я отримаю візу. Так, ти отримаєш візу. Я посміхнувся і почесав платити за візу. Коштувало настільки ж, скільки в Києві, двадцять вісім американських доларів. Знаючи, що мені знадобляться гроші в Дамаску, просунув клерку у віконце сто доларів у банкнот. Двадцять вісім доларів за візу, будь ласка. А решту поміняйте на сирійський фунт. Що раб окинув мене поглядом і почав щось набирати за своїм допотопним комп'ютом. Чекати довелося довго. Зрештою, я отримав на руки дві квитанції, одну про візу, іншу про обмін валюти і 4100 сирійських фунт. Бадьоро почемчікував назад до стійки паспортного. Старший офіцер чекав на мене. «Я сподівався, що зараз віддам квитанцію, отримую візу і спокійно вступлю на територію Сирійської Арабської Республіки. Але не так сталося, як гадалося. «Ходімо!» – покликав він і повів мене за собою. Ми зайшли в офіс, що знаходився відразу за залою, де перевірялися паспорти. «Давай свій паспорт!» – наказав офіцер. «Будь ласка!» Я вперто не хотів усвідомлювати, що ситуація виходить з-під контролю, і продовжував посміхатися. Квитанцю теж. Вручив йому папірець з печатками, де все було нашкрябано арабською. «Чекай тут!» Розвернувся він і пішов. Чоловік залишив мене в кімнаті з голими стінами і однією кострубатою тумбочкою в вкуш. Там не було вікон, не було де сісти. Трохи здивований, я знизав плечі мої став чекати. Час спливав, але ніхто по мене не приходив. Страшенно хотілося пити. Я не нервував. Тоді ще навіть не хвилювався. Якраз навпаки, я починав дратуватися. Арабський велкам. Минуло ще чверть години, і я вирішив діяти. Посмикав ручку, двері не замкнені. Легше від того не стало. Оскільки без паспорта я не міг ні вийти з аеропорту, ні зайти назад у транзитну зону, визернув у коридор, повз мене снували полісмени, всі до одного в чорній уніформі. Вони бачили мене, але ніяк не реагували. Набравши сміливості, я вийшов у коридор і почав зазирати в усі двері підряд. Поліцейські проводжали мене з дивованими поглядами. Зрештою, в одній з кімнат Натрапив на офіцера, який відправляв мене платити за візу, і згодом забрав мій паспорт. Сирієць заповнював якісь папери, виглядав заклопотеним. Приборкавши образу, що кликотала під горлом, я чемно звернувся до нього. «Перепрошую, пане». «Так». Він на секунду відірвав погляд від паперів. Удав, що не впізнав. Мене. «Ви забрали мій паспорт, я хотів би дізнатися». Що з моєю візою? Минуло більше, ніж півгодини. То що. Гаряча кров ударила в обличчя. Я чекаю, чекане в кожне слово. Це було великою помилкою. Проте стримуватися більше не міг. Я наривався. Якісь проблеми з візою? Ні, все добре, холодно відрубався ріц. Ти отримаєш свою візу. І ткнувся носом назад папери. Він мовчав, не піднімаючи голови. Я переступав з ноги на ногу, тримаючи двері напіввідчиненими. Здогадувався, що слід було б зробити, підібгати хвіст, попросити назад свій паспорт і вкласти в нього банкноту 500 фунтів, приблизно 12 доларів, можливо, навіть меншу. Проте я вирішив упертися лобом. Після двох місяців на Близькому Сході Рабська звичка повсякчас клянчити гроші стояла у мене в горлі, мов риб'яча кістка. До неї додались малоприємні картини Єгипетської революції, коли спецнастроїв своїх же співвітчизників сльозогінним газом, розстрілював демонстрантів гумовими кулями. На денці живота досі не діло образа після того, як ледь не наклав у штани, Уперше в житті зіткнувшись з 16 на бриючому польоті. Я не збирався давати хабара. Ні за що. Я чекатиму, процідив крізь зуби і пішов. Сирійський офіцер знезав плечима, не піднімаючи голови. Важко сказати, що коїлося в його голові. Певно, він дивувався. Думав, що я страшенно упертий або ж просто дурний. Я повернувся у свою кімнатку і став чекати. На годиннику набігло 19.00. Я понад годину скнів в аеропорту Дамаска без паспорта і без речей. Віра в порядність сирійських поліцейських поступово згасала, мов багаття безки. Ніхто не приходив за мною. Паспорт лежав на столі якогось надрала, якому не було до мене діла. Багаж крутився, на конвейері за межами транзитної зони. Без паспорт не можна було нічого вдіяти. Довелося знову вирушати на побачення до суб'єкта в чорній уйти. Цього разу я знав, куди йти, і подався на до потрібного кабінету. Сирієць сидів на місці з тим самим заклопотаним і самовдоволеним виразом, передивляючись якісь папірці, поцятковані, Вітююватими арабськими двері були відчинені. Я подумки наказав собі не психувати. Постукав кісточками пальців по двірку і тоді зазирнув у кабінет. Офіцер звів очі і посміхав.